Mm, ser bra ut här. Ser jävligt bra ut. Mm, jag ser... ser bra ut här. Ja, jag ser jävligt bra ut här. jävligt bra ut. Ja, ser du bra ut idag? Nej, jag, har bra... jag inte. Jag har en bra, jag har en snygg dag idag. Jag, jag, jag åt ju så jävla mycket onyttigt nu i helgen. Typ mm. glass, tacos, chips, dip. Uh, så det tar... Det tar typ tre, fyra dagar för allt det där att lägga sig och att jag ska så här tycka att jag ser normal ut i profil i spegeln igen. Ja, just det gäller det, jag, har blivit, jag känner att jag är lite jag, har, jag, har, jag är lite, lite luddertjock igen nu. Men jag har jag ändå haft, jag haft en sån här, se bra ut dag idag. Ja, man får ju sådana. Jag, jag, var ny, jag rakade mig igår på huvudet. Ja. Så att liksom när jag vaknade idag var jag liksom på skallen eh, Skägget har blivit Nu är det ju, nu är det Nu, nu råder det inga tvivel om att det är ett hel skägg igen När du kommer kapp mig eh, Jag har sprungit om dig, jag har varvat dig ja. <laughs> har jag gjort Typ och du, liksom... du, du, du och jag i skägg är ungefär ja. som jag och du i Mario Kart Ja men precis Ja men, men jag har matchat, jag lyckas matcha tröjan och shortsen idag. Jag har haft en skön stil idag okej. också. Jag har haft jag, röda mjukesbyxor och en knallgul t-shirt. Ja, nej men jag slängde bara på med så här lite typ, trasor. Ja, men, så här, det här kan jag ha ah, på jobbet. Jo, men... du slängde bara på dig. Ja. Det är inte så att du lägger fram kläderna du ska ha nästa dag innan du går och lägger dig. Nej. Och fotar dem och lägger upp dem på Instagram. Nej men det är på, bara på helgerna. Ah, okay. Ja, okej. Ja, Eh, förresten, det här är Tom och Ludus podcast. Du tror jag inte att vi har sagt än, va? Nej, men det är inte som att någon har råkat ladda hem det här och sen så sitter och lyssnar och säger Vad fan är det här? Nej, nej men tänkte, det kan ju vara någon som... Någon som ja men precis menar, någon är full. Det är kanske är någon som är jättefull och egentligen vill lyssna på Tom och Annikas podcast. Eller vad vet jag. Och sitter och får en jävla så här, panikattack nu och försöker lista ut vem fan av de här två Annika? Ja, exakt. Sitter du är skitnojig. Om en av oss skulle vara tjej, och vi har de här rösterna, vem har, är det jag som har den mer kvinnliga rösten av oss? Jag, jag tror det är du som har den här ljusa rösten mellan oss. Men när jag blir upprörd, ja. då går jag upp typ åtta stycken oktaver eller något sånt där. Ja. Det kan man göra höra i morgonkart-klippet. Ja, ja, precis. Hur där... fan vad gälliga jag blir. Ja, det blir det. Som, som, som Dr. Doom i, i Roger Rabbit. Åh, vad länge så. Jag yes. <Elliot> kan inte. Jag kan inte. Lägger sig och såg den filmen. <extension> bra bra film. Ja, bra film hon. Uh. Ja. Adjective. Pronoun. Adverb. Run on and on and on where my Jerry's at. Du, vad heter det igår? Jag måste bara nämna det lite snabbt för dig. Jag vet inte alls vad du har för relation till det här, men då blev jag så här överlycklig. Jag ska gå på konsert i slutet av sommaren. Mm. I Skutskär, Folkets Park av alla jävla ställen. Där luktar det bajs. Ja, det gör det men det. Det är ett där alltså. Ja, I men bandet Dia Salma, som jag lyssnade väldigt mycket på eh, när det begav sig, eh, ska ha en reunion-spelning och då ska de köra hela albumet Greeningstid, deras debutplatta, som är skitbra. Men grejen är den att Dia Salma är ju... Eh, består ju av typ, de som spelade Strebers. Så att efter att Dea Salma har spelat då ska Strebers återuppstå och köra hela sitt album Kallt Stål, Varmt Blod. Allt det här går ju bara över huvudet för mig. Jag, vet, jag har hört Dea Salma. Jag har hört det bandnamnet. Det är punk, Tommy. Men jag har liksom inte push, någon, allt annat bara flyger över huvudet på mig. Nej. Däremot såg jag att du postade om det här på Facebook. Ja, precis. För det, här är, det här är en typ... Jag, jag kan säga att jag twittrade om det också och jag instagrammade. Alltså, vissa saker är ju värda att publiceras på alla sociala kanaler man har. Ja. Och det här var ju en sån sak. Det här måste, ja. Jag måste bassinera ut att jag ska göra det här. Det är varmt liksom. blod, stål i alla fall. Mm, förbannat cool titel. Ja, men oms omslaget på den skivan är ju jättefånigt. Det är ju Vadå då? De är ju Okej. Okay. Det, det är alltså en, en, en syd, sydostasiatisk man, Vietnam eller något sånt där, som blir avrättad med eh, fucking samurai-svärden och sånt där. Han får huvudet avhugget och de har fotat mitt då huvudet trillar ner till marken och svärdet är fortfarande i, i fullt sving så att säga. Det, det där har de ju för att de vill vara hårda. För att det ska vara coolt och hårt. Mm. Och då, för det första är det ju bara så här rent ut sagt, okänsligt att så här göra hans avrättning till en kommersiell produkt. För även om det är punk så är det ju en kommersiell produkt. De vill ju sälja skivan. Man får ju inte gå in en, i en butik och ta skivan gratis, eller? Nej. Och, sen, och sen, de har ju aldrig varit med i någon så här kommunistiskt grilla krig i Sydostasien. De har Nej. aldrig varit där. Det är ungefär Nej. som om jag skulle ett hiphopalbum och så skulle jag stå där med skottsäker i väst och två pistoler och bitches runt omkring mig. Nej. Jag hade varit i gettot. Jag, Nej. Hade, varit, jag hade varit i komten. Så jag, jag skulle inte stå där och posa. Och så håller de där, alltså det där omslaget är ju så jävla posit. Det är så fånigt. Tommy Bor Håkansson. Ja, fast Bo Tommy Håkansson heter jag. Bo Tommy Håkansson. Det är egentligen Tommy som är mitt mellannamn av någon konstiga anledning. Ja. Så egentligen borde jag be folk och borde jag börja presentera mig som Bo. Eller du kanske helt enkelt ska börja kalla dig för Bo Tommy. Nej, jag vill ha bort Tommy. Nej, men så du vill heta, du skulle Bosse. Nej, inte Bosse, Bo. Nej, men det blir ju Bosse. Ja, men det är ju dumt, för att Bo har ju bara en stavelse och Bosse har två stavelser. Det är ju ja. längre att säga Bosse. Är det så, som man gör med barnen på dagis? Tommy. Bo. Ja, får bara en, ja, precis. Jag får bara en stavelse. Nicknames ska ju korta ner. Har du klappat stavelser med barn på dagiset någon gång? Nej, men jag har klappat stavelser med barn på förskola. Ja, men vad fan. Okej, okay. du är så politiskt korrekt du, Tommy, som använder... Eh, ordet för, istället för dagis ja, jag och det... tror jag tror det bara är typ vanligt korrekt. Och, och, och det är det passar ju väldigt utmärkt. För jag tänkte det en prata politik med dig. Mm. Eh, jag har ju, jag, jag vet inte jag verkar jag verkar ha någonting. Jag verkar tycka om att göra test på dig. Ja, jag gör en lilla eller vita det bara, musen som ja, du petar igenom gallret. Ja, eller så är det bara så att det, det är så här liksom, jag drar efter Halvström för att vi ska fylla programmet med någonting. Åh, ah. oh, hitta till test på internet. Uh, men det är riksdagsval i höst. Det är det. Uh, och, och nu har du kommer... röstat till alla riksdagsval du kan rösta i? Det har jag gjort, ja. Jag också. Mm, jag har röstat klart. till alla val som jag kan rösta i. Uh, jag kan säga så här, jag ser nog jag, jag, jag ner på folk som inte går och röstar. Lite grann. Lite grann måste för, man ju. Ni inte... hjälper inte. Nej, men är man helt ointresserad och inte bryr sig. Gå och rösta blankt. Ja. Um, så är det. Uh, men i alla fall. Nu, nu rullar det ut massor med så här, Man kan göra tester så man vet. liksom vad man, vad man står. Och, och sådana saker. Och jag kan tycka att de är ganska bra. För att. Uh, jag är inte så insatt till exempel. Nej inte jag heller. Så jag undrar om jag kommer kunna förstå. Alla de här frågorna. För jag är ju jag är ju en hejare på amerikansk politik jo, men jag är en det... usel väljare i Sverige uh, av en händelse, jag har ju redan gjort det här testet, uh, jag tänkte om, om du kanske är intresserad av att veta vilket parti det är som passade mig mest uh, och sådär uh, Sverigedemokraterna ja men dra, dra en, vad heter det en uh, vad heter det, inte relativ en Någonting som är trovärdigt du, du, tro, du har en trovärdig gissning Okej, okay, eh, ja. Socialdemokraterna Det är vad du tror ja. Jag ska berätta jag, jag, jag, jag går nerifrån och upp uh, Det parti som passar mig minst Var SD Sverigedemokraterna ja, cool då då. Uh, Sen var det Moderaterna Kristdemokraterna, Centern Sen kom Socialdemokraterna Okej, okay, så de är det den som passar minst på vänsterkanten Ja, precis. Sen var det Miljöpartiet, Vänsterpartiet, det, det par tredje partiet som passade mig bäst, Folkpartiet, eh, andra partiet, FI, och det parti som passade mig bäst var Piratpartiet. <laughs> De jag röstade på i EU-valet. Mm. Både förra EU-valet och det här EU-valet. Jag blev lite förvånad faktiskt. Men, nu tänkte jag att vi helt enkelt ska ta reda på vad du ska rösta på i höst, Tommy. Mm, det, det ska bestämmas här och nu. Ja, så är det. Nu, nu är det indelat i olika avdelningar. Det är första handlar om ideologi. Mm. Satsa på ett Sverige med små inkomstskillnader. Och då är dina alternativ mycket bra förslag, ganska bra förslag, ganska dåligt förslag, mycket dåligt förslag. Och sen får du även inte ha någon åsikt. Och sen om du vill så får du, kan man bocka i att frågan är extra viktig för dig. Okej, okay, mycket bra och extra viktig. Mycket bra förslag och extra viktig. Mm. Uh, satsa på ett Sverige med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi Kan vi ge, kan vi ge siffror på de här uh, svarsalternativen är det 1 till fem då eller? Är det fem svaralternativ? Ja uh, Och mitten, är det ingen åsikt då eller? Ja, ska det vara tre då eller? Ja uh. uh, Och okay. uh. Och fem är mycket, mycket bra och ett är mycket dåligt Ja, okej. Okay. Ska vi säga det? Ja, blir det lättare för dig? Ja. Mm. Jag sätter en tvåa på det då då. Okej, okay. ganska dåligt. Ganska alltså. dåligt. Mm. Jag, kommer, jag kommer ändå att upprepa det. Att, ja. Satsa på ett Sverige där makt omfördelas från män till kvinnor. Men då vill du jag fråga hur omfördelas det? Ja, den här, den här var en sån här fråga som jag tycker är lite klurigt. Ja, eh. den är lite dåligt ställd. Ja, Ska vi satsa på ett Sverige där makt omfördelas från män till kvinnor? Ska det omfördelas då bara, ja, nu, bara på grund av att det är kvinnor? För att det ska vara lika många som har lika mycket makt? Eller, man, ja, man, får väl, man får väl förutsätta att, att, att personerna, för jag tycker det handlar om personer, att personerna i fråga som ska ha makt är vettiga människor. Ja, det kommer ju aldrig hända. Nej, det har Så, aldrig hänt. Så visst, jo. släng in kvinnor där då. Ja. Eh, jag, jag, jag sätter en fyra på det. Det är ganska bra förslag. Jag, jag är lite försiktig eftersom de inte vill avslöja hur de ska göra det här. ja Satsa på ett de kör här... en Saddam Hussein och bara så här ropar upp namn på män i riksdagen och sen blir de uteskorterade och avrättade Nej, ja precis. och så inkommer det kvinnor istället ja, och random. sätter sig på deras plock... platser och byter ut namnskylten plockade från gatan helt de ser helt vill ut och bara sitter där ja typ plockar från gatan och tar ett par så här modebloggare för att få kidsen intresserade ja oh. Gud, ja. Det blir skit skitbra. Eh, ska vi satsa på ett Sverige där brottslingar straffas hårdare jämfört med idag? Frågar de det? Satsa på ett Sverige där ah, okay. brottslingar straffas eh, mycket hårdare. Mycket dåligt, ett. Okej. Okay. Mm. Tankar? Eh, brottslingar ska inte straffas, de ska rehabiliteras. Straff funkar inte. I så fall skulle länderna med högst straff ha minst brottslighet och det är tvärtom. Intressant. Mm. Det där tog jag mycket bra förslag. Ja. Det är bättre om man, om man så här, är snäll mot dem. Du, du, säger, du vet vad Bamse säger. Ja, jag vet exakt vad Bamse säger. Ja, men det sa så, alltså... så ska vara. Okej. Okay. Ja. Så är... antingen ger man dem vård eller så ger man dem rehabilitering. Och hjälper okay. dem att komma in i samhället. Ja, ja. men ja okej. Okay. Men då måste vi prioritera vården också. Den är vi inte så jävla bra. Nej, den, den ska vi prioritera också. Ja, men vi ska ju liksom inte ha ja ah, nu ska vi införa dödsstraff i Sverige. Okej, okay. så du, du menar, du, du, gud det här blir ju intressant det Tommy. Mm. <laughs> Okej, okay. nu vill man ju komma på något hemskt brott. Det, det värsta man vet det är, det är incest och pedofili och sånt. Men det, det, finns, det, finns, det finns snäll incest som ingen lider av. Sa du just det där? <laughs> Vadå? Sa du just att det finns snäll incest <laughs> som ingen lider av? Ja. Men syftar du på kusiner då eller? Nej, alltså okej, så, okay, så du, har aldrig, du har aldrig tittat på ett porrklipp där det är två tvillingar. Ja men Åh. Oh. Okej, okay, alltså gud vad du är för konstigt. Vadå? Är det nog fel om, om två stycken tvillingar går ner på varandra? Det är inget fel med det. Låt dem. Jag Fast bara om de är snygga. Det är för... <skrattar> Jag kommer inte att fixa och med nya Tommy. Det är så jobbigt här. Åh, oh. oh, gud oh. ska vi gå vidare Vi går vidare Jag ja. säger bara att om det inte finns någon risk att någon blir gravid Så är det ju dumt Och om båda är vuxna Jag orkar Men ska, ska du hitta på Ett, ett, ett hemskt brott eller? Nej, vi går vidare Satsa på ett mångkulturellt Sverige Satsa på ett Sverige då, då undrar jag vad satsa på är. Mm, det är inte, vad heter <laughs> Nej, gud, nej, gud. <laughs> fan är det? Ja, jag vet. <laughs> För om man, om man tar bra på din definition av det, då kommer man ju svinga till Sverigedumskraterna. <laughs> uh, vad heter det? Jag vill, bara, jag vill bara att lyssnarna ska bli. Jag vill bara göra dem medvetna om att innan vi tryckte på räck idag, när vi pratade om vad vi skulle diskutera, så sa jag att. Men det här: Om vi gör den här valkompassen på dig, för då blir det lite seriöst. Ja, ju, det blir det. Och du sa: Det är bra med seriöst. Så du. Alltså, Och vad, är, vad är vi någonstans nu? Jo, vi, vi har landat i att du tycker att viss incest är okej okay, och jag typ säger att vi ska typ spruta på invandrarna. Men egentligen det där med att spruta på invandrare är ju inte en så dum idé egentligen. För om, om jag skulle vara Sverigedemokrat och jag vill liksom hålla Sverige så svenskt som möjligt. Det bästa man kan göra då det är ju liksom eh, infiltrera deras genpool. Typ, typ, ligg med så många invandrarkvinnor som möjligt. Och sen så, så ska bilda en familj med en invandrarkvinna kvinna. Och så, så kommer ni få barn som är liksom 50% åt, åt rätt håll så att säga. Så att de kommer ju vara hälft, hälften vita. Ja. Ja. Okay, Nästa men, fråga. Nej, men du har inte svarat på den än. Nej, just det. Um, om satsa så här, innebär in, hjälpa dem integrera och komma in i samhället och lära sig språket och sådär jag tror att det är alltså det, det, då blir det inte mångkulturellt, då blir det mer att, vi liksom, att mm, de, de ska rättas efter oss. Det blir mer att man liksom så här, Nej, alltså, det, det är ju skillnad på äh, att integrera och assimilera. Bygga synagoger, så, förstår du? Ja, det, det är väl sånt jag tänker, liksom att, det blir liksom att deras vardag blir en del av vår vardag. Nej, inte riktigt så heller. Men... Nej, men alltså det är ju skillnad på att integrera och assimilera. Ja. Alltså de kommer ju få kvar sin kultur, de behöver, ja. inte, de behöver inte kasta den i soporna. Så jag tar Nej. väl en femma, mycket bra på det då. Då, bra då är jag snäll och tolkar den frågan, precis som jag gjort med många andra frågor i och för sig. Mm. Satsa på ett Sverige där kristna världen får större inflytande över politiken, för jag gissa vad du svarar där. Ja, gissar vad jag svarar där. Mycket dåligt förslag. Mycket dåligt förslag. Satsa på att Sverige, där hög utbildning ger bättre lön jämfört med idag. Hm. Den här ja. frågan, vad? Ja, Mycket en fyra för den. En fyra. Ja. Ja, jag tog en femma. Grejen är den att där är ju du och jag. Där har ju vi en knep i sitt, du och jag. Du är ju på väg att få, jag har ju en högskoleutbildning och lärarutbildning som vi går mm. har ju ganska hög status egentligen. Ja, alltså du gick ju fyra år på högskola. Ja, men man får ju pissbetalt i alla fall. Ja, så bättre. Mm. Men samtidigt så... Nu, nu, förlåt, nu tryckte jag mycket bra förslag. Ja, det spelar en stor roll. Ska jag, jag gå tillbaka eller? eller? Nej, men... Nej, låt det vara. Okay. Jag, jag tänker mer att... Det där kan ju spåra ur så att det blir för mycket klyftor mellan de utbildade och de outbildade. Jo, det, det är precis. Så det är men, lite klurigt det där. Ja, jag utgick ju bara från mig själv att jag kände att ja, men det vore väl skönt om jag skulle få lite mer betalt med tanke på hur länge ja. jag har plugat. Ja. Eh, men vad fan? Well. Nu, jag, jag råkar jag, jag trycker här. Satsa på ett samhälle där homo-, bisexuella och transpersoners rättigheter utökas. Fem. Mm. Att bekämpa klimatförändringarna ska, ska överordnas alla andra politiska frågor. Oj, alla andra. Mm. Varenda en. Ja, om det är någonting som går emot det så, så kommer ju klimatet alltid behöva prioriteras. Så fyra på det då. Ganska bra förslag. Ja, det är svårt, svårt att tänka sig alla möjliga scenarier här. Mm. Nu ska vi ta reda på vad du står när det gäller jobb och arbetsmarknad. Mm. Är du beredd, Tommy? Jag är beredd. Då så. Kvinnor ska kunna kvoteras in i bolagsstyrelser? Um... Det är lite som. Det är lite som förra frågan. Ja, och. Jag gillar ju inte kvotering. Nej, men den här var ju. Nej. Jag gillar inte kvotering, men samtidigt måste jag ju... Alltså, samtidigt blir ju män inkvoterade nu. Inofficiellt. För att de Va? är män. Eh, vad tänker du på då? Nej, alltså... Män får vissa positioner ja, på grund av att... För att de är delvis, män. till stor del, för att de är just män. Aa. Positioner som de inte skulle nå lika lätt om de var kvinnor. Mm. Så att, det blir ju liksom... Det blir ju inte en kvotering för att alltså det blir en sån här motkvotering på något vis, att man ja. så kvoterar i den andra vågskålen för att väga upp den an, ena vågskålen som redan har massa kvotering i sig, kvotering av män det är så mm. jag ser det mm -hmm. så att för, att, för att det ska bli så här rättvist kvoterat av båda könen så måste man väga upp den inofficiella kvoteringen med officiell kvotering mm. men jag, alltså jag tycker kvotering kvotering är en sån här sak som man kan stå på den andra sidan utan att vara helt galen. Mm. Jag, jag, ser, jag ser båda sidorna av argumenten. Och kvotering måste ske väldigt försiktigt. Och på rätt sätt. Så att det inte, så att, så att det inte fuckar upp. Liksom. Mm. Och det liksom. Många tolkar kvotering som att ah, men nu ska vi få in kvinnor som är mindre kvalificerade än männen som skulle ha fått den positionen. Och så ska det ju inte vara. Utan kvinnorna måste ju vara kvalificerade för positionen. Mm. Bara att en mer kvalificerad kvinna är det en kvinna som är lika kvalificerad som en man kommer förlora den platsen typ sju gånger och tio just för att hon är en kvinna och han är en man. Mm. Så ja, nu hittar jag bara på den där siffran sju gånger och tio, men ni förstår. Ja, men vad, vad, vad ställer du det då? Äh, fyra. Mm? Jag är inte så extrem. <laughs> Nej. <laughs> Pensionsålder ska höjas. Nej, det ska den inte. Nej. Det är ett jättedåligt förslag. Mm, det ska fans sänkas. Ja, eh, och ska sänkas. Ja, det ska den. Det är ett jättebra förslag. Mm. En femma på den. Eh, man har ju läst om. Eh, jag har ju läst om flera företag och sånt som har sänkt sin arbetstidsvecka. Mm. Rätt rejält. Mm. Eh, och de har ju fått upp. De har ju högre produktivitet och sånt där. Uh -huh. uh, och det um... förstår jag för grejen är att man då är, är, då, jag tror att man kör järnet då oh, absolut. Uh, den tiden absolut. man är där Absolut. Uh, och, och det, det, det här det, det är lite som, tänk, som jag har tänkt in, inom våra yrke att man, man, ska, man ska rulla på två veckor ena vecka jobbar man förmiddag och andra veckor jobbar man eftermiddag och man är ju så pass många på en förskola så att det skulle ju kunna gå och funka liksom. så att det liksom är man ja. täcker. Vissa skulle, täcker. Skulle gå och fixa. Ja, eh, det skulle ju vara skitsweet. Men jag, jag jobbar jättegärna så, så lite som möjligt. För att jag, alltså jag kommer ju liksom inte... Jag skulle gärna jobba på så här, 75%. Bara att det är lite svårt att hitta förskollära positioner på 75%, gissar jag. Mm. Eftersom det redan är brist, liksom. Ja, fast sen, Tommy, vet inte jag om alltså 75% på en förskollära vet du. Jo, jo, men jag har ingenting som kostar pengar. Jag har inga barn eller, eller, eller lån eller sådär. Jag behöver köpa mat. Ja. Det är, mat och hyra är det enda jag behöver pengar till. Så jag, jag, jag behöver inga pengar. Jag har en ingenting som kostar. Inga. Nej, just det. Och sen har du ju hela jävla på på alla spel gratis också. Ja, precis. Ja. Och så går jag på bio ibland. Men oftast laddar man ju hemfilmer i du, du har ju för fan guldsked i röv och mun. Ja. Ja. <laughs> Okay. Eh, det ska bli lättare för företag att bestämma vilka som ska sägas upp vid arbetsbrist. Det ska bli lättare för företag att bestämma vilka som ska sägas upp vid arbetsbrist. Oj, den här frågan har jag aldrig ens hört förut. F får, jag, får jag berätta lite hur jag tänker där? Ja, berätta hur du tänker där. För jag, jag tolkar den här frågan som att det finns, liksom för det är det här, först in... Först ut. Nej, sist in. Först ja, ut. Ja, ja. Eh, och att det här handlar väl lite om att det inte ska vara givet att det är så. Så tolkar jag det. Ja, och det förstår jag i så fall. Jag förstår om, om för att det, den, som var, den som var sist in kanske någon som är jätteviktig. Ja, det är det. Typ någon, det, är det. Den enda så här, som, som kan så här, datornas systemadministration och så försvinner den personen. Har man ingen som kan datorer kvar? Ja, eller ta dig, ta dig själv som exempel då. Mm. Eh, risken är väldigt stor att du kommer att hamna på en privat förskola när du är färdigutbildad. Eftersom du bor i Stockholm. Ja. Eh, och jag menar, så kommer du dit och bidrar skitmycket. Och den eh. enda utbildade förskolläraren. Ja, precis. Men de andra är ju också anställda. Och ja. så måste de skära ner. Och, men du är bäst. Det är jättedumt om de måste ta bort dig liksom. För att du var jo, samtidigt, samtidigt kan jag ju se att företag skulle missbruka det här. Och så här, ja, nej, en, en fyra på den sätt, ja. Ganska bra förslag. Ja, ganska bra förslag. Det är ju säkert inte så jävla vänster att tycka det, men... A-kassan ska höjas. Ja, fyra. Det ska vara lägre ingångslön för ungdomar på första jobbet. argumentet är väl där där är väl argumentet att då det kan man finns, anställa det, det fler. Finns, det finns argument för och emot om du vill veta. Ja, för höra. Uh, då, Var det på alla för att... frågor? Ja, typ. Jaha, okej. Okay. Ja, uh, Sverige har internationellt sett hög ungdomsarbetslöshet. En åtgärd som har diskuterats är att ha lägre ingångslön för unga. Ja, just det. Precis det, det, som du sa. Ja, att man ska, kan anställa fler när lönen är Om ingångslönerna för en ung person som saknar arbetslivserfarenhet inte skiljer sig nämnvärt Där argument för. Från en med lång erfarenhet blir det svårt för unga att få arbete. Då arbetsgivarna för nästan samma pengar kan få en anställd med erfarenhet. Och det är ju sant. Jo, mm. fast. En lägre ingångslön skulle göra att arbetsgivarna mer benägna att anställa unga. Och har man väl fått anställning kan man snabbt klättra i lönetrappan om man visar framfötterna. Jo, eller så behåller de där man är. Det, jag, det anledningen, till att jag, anledningen till att jag tänker svara som jag svarar på det här nu är för att man har ungefär samma diskussion i USA angående att höja minimumlönen mm. som inte har höjts sedan eh, någon gång på 90-talet om jag minns rätt. Mm. Och inflation gör ju så att den minimumlönen som det var på 90-talet är ju alldeles för låg idag. Mm. Och då menar man alltså att om vi höjer minimumlönen för de som tjänar den nu i USA då kommer jobb försvinna. För det kommer inte finnas tillräckligt mycket pengar för att kunna betala de här. Utan när minimumlönen hålls låg, då kan man använda då kan man anställa mer personal. Mm. Eftersom man inte behöver betala dem så mycket. Så det här är, liksom, det är en fråga som jag har funderat mycket på. Och det jag tänker säga åt det är att det inte är lön som, som avgör när man, så här, hur, många man hur många man anställer. Utan det är efterfrågan. Efterfrågan på arbetskraft. Och som i sin tur bestäms utifrån efterfrågan på produkten. McDonalds kommer anställa åtta personer om de verkligen behöver åtta personer. Oavsett hur mycket de åtta personerna kostar. Mm. Och McDonalds kommer inte beställa färre eller fler än vad de behöver för att möta tillfrågan, efterfrågan bland kunderna. Så höj lönen, fyra på den. Fyra på den. Nu kommer vi till skola och utbildning. Eleverna ska få betyg från årskurs fyra. Nej. En... Mycket, mycket dåligt. Netta på den. Staten ska ta över ansvaret för skolan från kommunerna. Hmm... Det här är jättelurigt och klurigt. Ah... Lurt och klurt. Jag tror jag måste sätta en trea på den faktiskt. Jag har ingen åsikt för jag är inte informerad. Jag har inte tänkt på det överhuvudtaget. Det och jag för... vet inte hur situationen ser ut heller. Det blir det första. Ja. Blir det. det äh, fan. Jag mm. ser både för- och nackdelar. Då hoppar vi över den. Ja. Alla gymnasieprogram ska leda till högskolebehörighet. Gör de inte det? Nej, eh, yrkesutbildningsprogram gör väl inte det? Vissa, som jag har förstått det. Aha. Jag får nog sätta en tre där också. Du har ingen åsikt där heller då. Nej, fackskola, jag bryr mig inte. Jag har gått ur skolan. <laughs> Okej. Okay. Ah, ja, ja. Ehm. Antalet friskolor ska begränsas? Ja. Det ska de. En femma på den. Där var du jättesnabb. Ja. Fucking bullshit med friskolor. Mm. Det, det, jag svarade precis likadant. Betyg i ordning och uppförande ska införas i skolan. Den var jag väldigt snabb att svara på också kan jag säga. Jag sätter en tvåa på den. Ganska dåligt förslag. Ja. Okej. Okay. Jag tycker Då... faktiskt det. Då är vi helt olika där, kan jag säga. Ja, nej, jag ser... Jag ser jag li... nej, det är så subjektivt. Det är så subjektivt. Du har jag aldrig jobbat inte... i skolan heller, va? Va? Du har aldrig jobbat i skolan ordentligt. Nej, men alltså, det, det, det är subjektivt. Det finns ingenting... Va... När, när en lärare till exempel sätter betyg på en elev efter att den eleven har gjort nationella provet i engelska, mm. så måste den läraren kunna visa upp någonting konkret. Mm. Då måste läraren kunna peka på det nationella provet och motivera sitt betyg. Mm. Hur ska de göra det med en unge som de inte tycker sköter sig? Det blir alldeles för lätt för läraren att bara ogilla någon och sätta ett lågt betyg, lågt betyg där då. Nej, men de, alltså, Har den som missköter sig liksom ej satt nationella provet då kan man inte sätta lägre betyg på det. Nej, inte på nationella provet men på Nej, upp, upp, uppförandet. Ja, hur ejsar man gott uppförande? Det är ju subjektivt. Det man finns gör inga, det, man, man finns gör inga det, objektiva kriterier. Man gör det som förväntas av er. Man gör det man ska i skolan. Okej, okay, man kommer inte för man, sent och sådär. Man kommer på lektionerna. Man, ah. man sitter inte och, och skriker. Man sitter inte med sin smartphone och uh, sitter på Reddit. Utan men, om man... det, men om det är någon som, som kommer för sent mm. och typ, sitter och halvsover på lektionerna. Ja. Ska man se det som så här dåligt beteende och ge så här IG i beteende eller ett F i beteende då? Eller Nej, kan man alltså kolla i... på så här hemförhållanden om det kanske är som så att det barnet har föräldrar med alkoholproblem hemma som grälar hela natten så barnet får inte sova och försova sig på morgonen och inte orka sitta vaken på lektionerna sen. Alltså det, det, jag, jag litar inte på att lärare kan göra så subjektiva bedömningar. För det, det brukar ofta finnas en anledning till varför barn sig i så fall. Och jag tycker inte man ska straffa barn för det. Då får man kolla på den anledningen. Så finns det ju barn som är rövhål också. De förtjänar ju. Förtjänar säkert. Men det kommer ju att gå alltså, ut över barn som inte förtjänar också. I, I mitt huvud så... Eftersom det här med betyg sätts ju inte. Alltså de har ju som, som frågan var innan att det var betyg från årskurs fyra. Det är ja. alltså, det är från högstadiet som det här börjar gälla. Jo, och där är de ju fortfarande barn. Jo, jo. Men för det, Jag vill bara det kommer till hand Jag menar inte att liksom de som går i ettan, tvåan ska liksom få omdöme i uppförande och sånt. Utan det är liksom högstadiet. För mm. tror jag tror att jag, jag, jag får en känsla av att det kan leda till att det blir mindre stökigt i, i skolor. Faktiskt. Jo, det, det, det beror ju på vad man har för kriterier för gott uppförande. Mm. Och ja, hur, alltså, mycket, det... hur mycket hänsyn man tar till varje barns hemomständigheter hem och sådär. Alltså ska det finnas liksom betyg, då måste ju liksom kriterier och sånt, det måste ju vara bra formulerat. Ja, och jag vet ju liksom inte vad, Nej, det vet vad de kriterierna också. kommer vara i så fall. Så att jag, jag, det känns som att det är bäst att låta bli liksom. Mm. Och sen, sen förstår jag ju att om, om man ska på en arbetsplats och sådär så kanske de vill kolla typ hur bra man funkar med människor och sådär. Då skulle jag ju få jättedåligt betyg. Ja, det skulle du skulle du. Det skulle jag. IG. Ja. Staten ska ta över ansvaret för sjukvården från landstingen. Men nu, det är, det är ju samma som så här. Fan, det är ju samma. Mycket, då har du ingen uh, åsikt där heller. Uh, nej. Vårdnadsbidraget för småbarnsföräldrar ska avskaffas. Nej, varför ska du det för? Vad är vår, vet, vet du vad vårdnadsbidrag är för någonting? Det är ett bidrag. Ja, vet, vet du vad man, varför man kan ta ut det? Nej. Du hänger av, nej, precis. Nej, men det är ett bidrag till småbarnsföräldrar. Ja. Precis. Är det ett dåligt bidrag? Eh, alltså grejen är den att jag, jag har erfarenhet av, av, av att det um, utnyttjas. Jo, jo, men det är ju alla bidrag. Jo. Precis. Det är ju socialbidraget också. Uh, men vårdnadsbidraget är att liksom, kortfattat jag tror det är upp till 3000 spänn uh, som förälder. Man kan liksom ta vårdnadsbidrag. Uh, säg att du bestämmer dig för att barnen inte ska gå på förskolan till exempel. Mm. Då kan du ta vårdnadsbidrag istället. Mm. De fem åren. 3000 spänn i månaden då. För att ha barnen hemma. Men det finns andra saker som man kan få det för också. Ja, men det, man kan även få det liksom om, om man har barn med särskilda behov och sånt. Eh, så kan man ta ut vårdnadsbidraget för att man då ska förkorta barnens tid på förskolan så att man själv ska ägna mer tid åt dem för att de behöver det och sådana saker. Liksom. Och det är ju bra. Mm, det är jättebra att det finns. Ja. Så vad, vad var frågan förresten? Eller vad var Vår, Vårdnadsbidraget för småbarns föräldrar ska avskaffas. Nej, det ska inte avskaffas. Då sätter jag en två på det. Mm. Kommunernas hemtjänst ska kosta lika mycket oavsett var man bor. Ja, fem. Vinster ska inte tillåtas inom skatter. Eller vänta nu, fan. Hmm. Jag tog också fem på den. Jo, för betyder det att, att fattiga får betala mer tror du? Alltså det ska, ju vara, det, ska ju vara, det ska ju vara rimliga priser. Det ska inte vara ja, det att det tjej. kostar 10 000 i månaden överallt. Ja, skitsamma. Vi har gått vidare. Ja. Vinster ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård och omsorg. Ja, ne, ne, ja, det är jättebra idé att det inte ska tillåtas. Fem. Mm. Papperslösa flyktingar ska få fri vård. Ja, ara. fem. Ekonomi och skatter. En men det kommer bli hela avsnittet, Ludde. Ja, en <skratt> Ja Men vad fan, vi har incest och lägga sats på invandrare. Ja, ara. ja. Så det var många minuter sen. Ja, um, kuk, fitta, balle Så, ja. en förmögenhetsskatt ska återinföras. Ja, fyra. Rutavdraget ska behållas som det är. Nej, för jag tror, nej, för jag tror att de som nyttjar det nu kommer inte sluta sen. Nej. Ett... Fast jag, jag är inte så informerad för jag vet inte om, om, om Henrys tjänst sköt i höjden. Nej. Är det... jag, jag, ej, fan, nej, jag sätter nog en två på det och då, då erkänner jag att jag inte är informerad. Mm. Men jag sätter en två ändå för att det känns bra i magen. Ok. magkänsla. Precis. Statligt ägda bolag ska inte säljas. Fyra. Det är ganska bra förslag. Mm. Föräldraförsäkringen ska enligt lag delas lika. Ja visst, fyra. Det ekonomiska stödet till glesbygden ska öka. Tria på det. Jag har ingen åsikt. Nej, ingen åsikt. Miljö kommer vi inte nu. Dagens kärnreaktorer ska få ersättas med nya. Uh, två. Jag tycker vi ska erkänta dem med bättre saker. Bensinskatten ska höjas. Ja, fem på det. Stödet till vindkraften ska tas bort. Ett på det. Mm. Det ska skjutas fler vargar i Sverige. Ett på det. Invandring och integration. Det ska vara möjligt att söka asyl till Sverige på svenska ambassader utomlands. Fyra. Mm. Det ska vara möjligt, men det ska vara svårt. Mm. Färre flyktingar ska få stanna i Sverige. Nej. Ett på det är de flyktingar, då, ska de, då måste de ju stanna. Mm. Eh, i, idag, eh, oh, sånt här måste man ju få prata om. På jobbet så, så eh, fick vi reda på en sak. Och Det enda jag kunde tänka att, jaha, nu är det här en sån sak som kommer göra att eh, liksom fler röstar på Sverigedemokraterna som okay. jobbar inom jävla kommun. Okay. Eh, vi hade, för några veckor sedan så blev vi lovade att vi skulle ha kick off igen på Läckeråla arena i höst. Ja. Eh, för alla som jobbar inom barn och ungdom. Eh, det var förra året och det var jättetrevligt var det. Eh, det var skitroligt. Jag sjöng karaoke med en av eh, cheferna på din mikrofon. Är det en mikrofonglapp eller något? Det sprakar och brusar när du pratar. Nej, den är. Hoppas jag. inte det kommer med inspelningen. Nej, det här blir jättebra. Okej. Okay. Ja, eh, så du hörde inte alls vad jag sa. Jo då. Ja, eh, det vet jättetillt. Men eh, idag fick vi reda på att eh, den blir inställd i höst. Eh, för att det, och det fattas... det är invandrarnas fel. Ja, lite så. Eh, det fattas jättemycket pengar inom barn och ungdom. Och det som det beror på, är, beror väldigt mycket på alla nyanlända som kommer till kommunen. Så de, de får en kick kickoff istället? ja. <laughs> Ja. De ska få sköka karaoke på ja, arena, och inte det jag. Det. Nej. Ja. Men Nej, jag det, det, det, det kostar ju pengar när de kommer. Ja. Och när de ska. Ja, när de börjar på skolor och förskolor och allting. Som ja. har med barn och att göra. Och då, då tyckte de att ett sätt att spara in pengar på det. är det, alltså det är så löjligt för att det är så här 200 kronor per anställd som är öronmärkt för att man liksom ska få någon rolig grej göra mm. någonting en gång per år men det tyckte de att det kan vi dra in på ja mm. jag är inte alls bitter <laughs> eh, men, men det enda jag kände att det här är en sån typisk grej som liksom det här uh, usch vad jag generaliserar nu men inte vet jag 52-åriga Beatrice nej fifan. nu fick inte jag gå på den där festen nu röstar jag på Sverigedemokraterna. Mm, så att det spenderas mindre pengar på invandrare så att jag får sjunga karaoke. Mm. Det ska lagstiftas om att alla kommuner ska ta emot flyktingar. Uh, ja. Fyra på det. Mm. Okej. Okay. För då, då blir det lite mer så här uh, lite mer spritt. Mm, jag tog fem på den. för det, Jag tycker det är dumt konstigt att inte ens är så. Att det liksom alltså kommuner kan säga nej. Ja, alltså om man tittar på vilka kommuner det är som eh, röstar på Sverigedemokraterna i störst utsträckning så är det ju ja. väldigt ofta de som har färre invandrare. Ja. Stockholm röstar ju till exempel inte på eh, Sverigedemokraterna till så, i så stor utsträckning. Nej. Men eh, fucking jävla orter som Bollnes och sådär, mm. där är de ju mycket mer populära. Gävle mm. var det ganska många också. Ja, och liksom det finns ju mycket fler invandrare i Stockholm än vad det finns i Bollnös. Ja. Per capita skulle jag gissa. I min gissning också. Polisen ska aktivt söka upp och avvisa asylsökande som fått avslag. Nej, nätta på det. Mm. Nu kommer vi till sista. Det är övriga frågor, Tommy. Oj, oj. Sverige ska lämna EU. Uh, nej, en tvåa på det mm. Sverige ska satsa mer på försvaret Nej, en etta på det Sverige ska bli medlem i NATO uh, Tvåa på det Det ska vara fri entré till statliga museer Femma på det Upphovsrättsskyddat material från internet ska fritt få laddas ner för eget bruk Femma på det. Polisen ska kunna begära, begära ut uppgifter om privatpersoners internet och telefontrafik. Mm. Tv Tvåa på det. Det finns ju fall där det kan vara bra. Men då måste man ha jävligt bra anledning på det och sen så är... tycker jag inte internetleverantörer och telefonileverantörer ska lagra det mer än kanske sex månader eller sånt där. Mm. Eh, nu, sista frågan. Mm. En fråga som jag inte ens visste existerade. Oj. Gårdsförsäljning av vin ska tillåtas. Ja, vad fan. Dämma ja. på det. Det ja. <laughs> låter skittrevligt. Okej, okay, Tommy. Eh, jag tänker börja nerifrån då. That's what she said. Mm. Eh, du, du, du överensstämmer 26% med Sverigedemokraterna. Ja, det är min, 40, min 41% med Moderaterna. Aha. 48% med Kristdemokraterna. Aha. 54% med Folkpartiet. Alltså jag är mindre folkpartister än vad du är. Ja, det är det. 55% Aha. med Centerpartiet. Oj. 66% med Sossarna. Mm. 74 med vänstern ja, det var svensk, tror jag. 75% procent, eh, Piratpartiet Och sen Miljöpartiet Och sen högst upp Miljöpartiet Nej, Miljöpartiet är 78% procent. Du, eh, Jaha, feministiskt du... initiativ 79% procent. Nej, fy fan. Ja nu måste, nu måste jag ju Nu måste jag gå och Kolla på lite deep throat På det här känner jag mm. <skratt> Politikpodden blev det här då, Tommy. <skratt> mm. Ja, hoppas inte, fan. Hoppas, hoppas de kommer tillbaka nästa vecka. Ja, jag vet. Vi, vi, vi lovar att vi ska bli mer oseriösa. Ja, alltså, jag kan ju lova redan nu som en teaser att nästa vecka blir ett eh, prat om ett så här vetenskapligt perspektiv på varför män tänder på gmail Absolut. Uh, men det är som sagt nästa vecka. Yes. Hej då!